și în și pe pământ, mi tata, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu, adecând pentru toți cei care iubesc Cuvântul lui Dumnezeu, programul numărul 251 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dragi ascultători, ne aflăm cu ocazia studiului nostru în Evanghelia după Matei, capitolul 27. Pentru început vom avea versetul 40, pe care îl vom citi, după ce vom afla mai întâi ce s-a mai petrecut cu tânărul nostru misionar Samuel Morris, un negru venit din sud-estul Africii ca să studieze în America, dar care s-a dovedit până la sfârșit că a venit mai mult să facă el misiune printre cei ce trebuiau să misioneze pe el. În lecțiunea trecută l-am întâlnit în prejurarea în care călătorind prin oraș cu diligența împreună cu directorul de misiune la care venise, acesta a început să-i arate toate curiozitățile orașului, la care negrul reacționează brusc, punându-și mâna sa între directorului și îl roagă, haideți să ne rugăm. Îl întreabă mai întâi dumneavoastră, vă rugați? Haideți să ne rugăm. Și în rugăciunea lui, micul negru cere domnului cu insistență ca Ștefan Meril, directorul cu care îl însoțea, de astăzi înainte să nu mai vorbească nimic decât despre Dumnezeu. Lucrul acesta a făcut o impresie foarte adâncă asupra directorului acelei emisiuni, care a spus că din ziua aceea începând niciodată n-a mai scris și n-a mai vorbit nimic în afară de lucruri legate direct de Dumnezeu. Ni se povestește în continuare că Sami a intrat în colegiu în luna decembrie. Iată mărturia directorului acelui colegiu creștin. Spune așa. El a fost de la sosire obiectul celei mai vii curiozități, atât pentru învățători cât și pentru elevi. Acest fiu al Africii purta asupra lui toate semnele distinctive ale rasei sale. Pielea neagră ca a corbului, buze turtite, nările larg deschise... Singur, accentul său avea ceva deosebit care ne-a izbit. Pronunțarea sa ne îngreză se deosebea mult de acelor larți negri sau străini pe care îi întâlnisem. Ne-a povestit istoria sa și am fost uimiți de împrejurările care îl aduseseră din Africa în această țară. Dar noi nu știam ce suflet de elit, ce înger se ascundea sub o piele neagră în acest om. Mirarea sa era tot atât de mare ca și a noastră. Totul îl interesa pentru că totul era nou pentru el. Îmbrăcămintea, hrana, felul american de a se așeza masa și așa mai departe. Dar s-a deprins repede cu obiceiurile noastre. Nu pot uita niciodată surpriza sa când a văzut pentru prima dată pământul acoperit cu zăpadă. Era ca israeliții înaintea manei care cădea din cer. Ce este aceasta? A strigat el și a luat puțină cu mâna sa, dar zăpada s-a topit îndată. Se întreba unde putea să meargă această zăpadă după ce îi lăsase apă în podul palmei. La am auzit ne de multe ori. Conversa literalmente cu Dumnezeu și vorbea cu el ca și cum ar fi vorbit cu o ființă din preajma sa. Foarte devreme, dimineața, înainte de trezirea studenților, era deja în picioare și se ruga. Seara, când toată lumea era adormită, Sami vorbea încă Dumnezeului său. Odată l-am văzut prin ușa întredeschisă a camerei sale. Era în genunchi, cu ochii îndreptați spre cer și pe fața sa strălucea un reflex ceresc. În acest moment, el nu mai era pe pământ, ci plutea în cer. N-aș putea să spun tot binele pe care ni l-a făcut tuturor șederea lui Sami în școala noastră. O putere deosebită ieșea din el. Noi am făcut adesea această experiență. Unul dintre colegii săi istorisește că mergea câteodată să vadă pe Sami în camera sa. I se întâmpla să bată de mai multe ori la ușă pentru că Sami nu auzea sau nu voia să audă. Era adâncit în starea de vorbă cu tatăl său și ținea să nu fie tulburat. Când termina, se ridica și deschidea ușa vizitatorului. Intrați vă rog, spunea el, pentru că am sfârșit de data aceasta starea mea de vorbă. Pe de altă parte, își iubea mult Biblia sa, numai că o citea foarte încet. Cerea tuturor persoanelor care veneau să vadă să citească cu glas tare măcar un singur capitol din Sfânta Scriptură. Într-o zi a primit vizita unui credincios tânăr. Și când Sami a cerut să-i citească un capitol, acela a refuzat pretextând că nu crede în Biblie. Cum?" a spus Sami. Nu credeți în Biblie? Nu credeți pe tatăl dumneavoastră când vă vorbește?" Nu credeți pe fratele dumneavoastră când vă vorbește? Nu credeți în existența soarelui când strălucește? Dumnezeu este tatăl dumneavoastră. Hristos este fratele dumneavoastră. După aceste cuvinte, s-a rugat și tânărul a fost mântuit. Sami postea o zi pe săptămână, de joi seara, până sâmbătă dimineața. În acest timp, el nu lua absolut nicio hrană, nici o picătură de apă. Împlinea lucrul său obișnuit cu o vioiucină și cu atâta bucurie, încât postul său ar fi trecut neștiut, dacă nu s-ar fi observat locul său gol la masă. Era însuflețit pentru țara noastră și avea o înaltă idee de civilizația noastră. Adesea compara patria sa cu a noastră și stabilea contraste care ne amuzau. Iubiți ascultători, îl lăsăm pe sami deocamdată să amuze audiența lui de acolo... Noi ne vom îndrepta către lecțiunea noastră de zi, numai înainte de a remarca în mod izbitor asemănarea dintre El și Domnul Isus prin faptul că își petrecea atât de multă vreme în rugăciune. Și încă ceva, El postea o zi pe săptămână. Postul, din nefericire astăzi, este o practică uitată. Sunt mulți demoni care nu ies afară din pricina că noi nu postim, căci Domnul Isus însuși a spus că există un soi de drați care nu ies afară decât cu post și cu rugăciune. Doamne Tatăl nostru Ceresc, ajută-ne să petrecem și noi mult mai mult timp lângă Tine, ca să putem să învățăm de la Tine ceea ce ne-ai lăsat prin Domnul Iisus Hristos și anume relație necurmată și neîncetată cu Tine. Ajută-ne aceasta din dragoste pentru numele Tău. Amin. Nu ne să dați like, Cine poate să ne spună câtă pierdere am avea când spre el nu ne-am întoarce și în rugă l-am căuta? Iubiți ascultători, suntem în Evanghelia după Matei, capitolul 27, versetul 40, l-am citit cu ocazia lecțiunii trecute. Am avut câteva gânduri, dar astăzi continuăm să mai adăugăm alte gânduri la același verset. Citim așadar încă o dată versetul 40. Și ziceau. Tu care strici templu și îl zidești de loc în trei zile, mântuiește de pe tine însuți, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu. Pugoară-te de pe cruce. Ne aducem aminte că acestea sunt cuvintele trecătorilor care își băteau joc de el. Rețineți, deci, aceia care treceau pe lângă el, nu care se opreau lângă el. Preoții și norodul ar fi primit ușor pe un mântuitor fără cruce, dar aceasta nu-i cu putință. Cine vrea să primească pe mântuitorul și mântuirea lui, numai însoțit de cruce se poate. Bine a spus generalul Bust, temeteorul Armatei Mântuirii, în felul următor. Ei ar fi crezut în el dacă se pogora de pe cruce. Noi credem în el fiindcă a rămas pe ea. Domnul Iisus n-a vrut să părăsească crucea nici de cum. El a vrut să moară. Căci cum s-ar mai fi înfăptuit răscumpărarea noastră din păcat dacă el s-ar fi pogorât de pe cruce dacă ar fi ocolit moartea? Slavă, slavă lui, fiindcă a rămas pe cruce. Fără cruce, nici el nu s-ar fi înălțat atât de mult și nici noi n-am fi putut gusta Harul mântuirii. A atârna chinuit pe o cruce, spune un mistic francez, era pentru Isus lucru mai de preț decât a participa la slujba din templu. O zi pe cruce și trei în mormântul rece și întunecos, slab și neputincios ca un copil. Iată prețul nebănuit pe care Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu el însuși, a trebuit să-l plătească, pentru că și-a îngăduit să fie cel mai păcătos dintre oameni și astfel să ne poată mântui pe noi. Binecuvântat să fie numele lui cel mare și veșnic, binecuvântată fie jertfa sa, cea mare adusă pe crucea Golgotei. Amin. În versetul 41 aflăm nu numai despre trecători, ci și despre preoții cei mai de seamă și cărturarii și bătrânii care participau acolo, cum au reacționat și ei față de el atârnând pe cruce. Citim versetul. Preoții cei mai de seamă împreună cu cărturarii și bătrânii își băteau și ei joc de el și ziceau. Iată, iubiți ascultători, ca un refren în cântarea suferințelor și a morții Domnului Isus, apar preoții, cărturarii și bătrânii. Ei au fost mereu acolo. Ei au instigat și au dus până la capăt acest plan vestemat. Oare nu este semnificativ lucrul acesta? Preoții și cărturarii își băteau joc de Isus. Norodul pierde în păcat, iar cei care trebuiau să-l ajute îl afundau și mai mult în mocirlă. Câtă dreptate are înțelepciunea poporului când zice... Nebunul rămâne nebun chiar dacă îl faci preot. Sau, un alt proverb, vârsta face totdeauna capul alb, dar nu și cu minte. Sau, mai spune o, o altă zicală, unde lupul e cioban, oile-s pierdute. Așadar, Evanghelistul Matei ne spune în versetul acesta că preoții, căpturarii și bătrânii își băteau joc de Isus. Tot ceea ce era mai scump pentru inima lui era călcat în picioare și sfârămat în această clipă de grea încercare, care totuși nu făcea decât să arate desăvârșirea lui. El nu-și deschidea gura. Era înconjurat, cum spunem în psalmul 22, de lei care sfârșie și răcnesc, de tauri din basan, de o ceată de nelegiuiți. Din partea Domnului Isus totul e de așa fel, ca să atragă inimile noastre spre persoana lui slăvită, când îl vedem expus răutății inimii omenești, fără ca el să deschidă gura, fără ca să se apere, suferind din partea păcătoșilor o împotrivire atât de mare, când ar fi putut, dacă vrea, să nimicească pe vrăjmașii săi cu un singur cuvânt. Dragostea lui însă pentru tatăl pe care voia să-l proslăvească prin moartea ca și prin viața sa, Dragostea lui pentru și pe care voia să-i mântuiască, îl făcea să primească totul. Nici o scenă din viața Domnului Isus și nici chiar învățătura Lui nu trage așa ușor sufletul spre mântuire cum face suferințele și moartea Lui pe cruce. Chiar și pe cei necredincioși, aceste suferințe grozave îi pun în uimire. La observare de seară în casa unui baron necredincios, lumea se distrase rindu-se să scoată la iveală lucrurile de necrezut de care ar fi plină Biblie. La un moment dat, filozoful Diderot, care se afla printre ei, s-a scurat și a spus că nici nu crede în Dumnezeu. Dar, adăugă el. ciudat lucru este însă, domnii mei, că eu nu cunosc nici în Franța și nici în altă parte a lumii pe cineva care ar putea să scrie cu mai multă artă și cu mai mult talent decât cei care au scris Biblia. Gândesc că nimeni dintre dumneavoastră n-ar avea curajul să scrie o poveste care să fie atât de simplă, de măreață și de mișcătoare și să aibă același efect, să facă aceeași impresie măreață și să aibă după atâtea veacuri o atât de mare înrăurire și să fie atât de vie, cum a fost istorisirea suferințelor și a morții lui Hristos. Această vorbire neașteptată a închis gura tuturor și toți au rămas mișcați. Dar tu, dragul meu, tu care citești, tu care asculți aceste rânduri, care este atitudinea ta față de suferințele Domnului Isus? Am văzut că trecătorii își băteau joc de el, am văzut în versetul de față că preoții, cărturarii și bătrânii își băteau joc de el, dar tu... Așa este și astăzi. Autoritățile religioase, cine le-au fi pus? Își bat joc de Hristos de felul lui de a fi, pentru că el are un fel ceresc de a fi, deasupra rânduirilor pământești, care sunt naționalism, confesionalism, clase sociale și alte deosebiri între oameni. Lor, la aceste autorități religioase, le trebuie un Hristos care nu le deranjează din scaunul pe care îl ocupă și din măreția pe care și-o atribuiesc. Și iată, în versetul 42, ni se arată cum își băteau joc această tagma de oameni de Domnul Isus. Citesc. Pe alții i-am mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Aceasta este o mărturie foarte prețioasă din gura păcătoșilor, adică pe alții i a mântuit. Deci, și preoții și cărturari și tot norodul agitat din jurul crucii Domnului Isus. Recunoștea minunile săvârșite de El, recunoșteau puterea Lui, dar nu voiau să creadă. În ziua judecății, printre alte dovezi, chiar și cuvintele acestea, vor fi o dovadă împotriva lor. Dacă vrăjmașii Domnului Isus au recunoscut că El putea să mântuiască pe alții, cu cât mai mult și cu cât mai hotărâtă ar trebui să fie mărturia noastră, nu numai că ai mântui pe alții, și că ne-a mântuit pe noi. Aceia care vorbesc despre Domnul Isus numai ca despre Mântuitorul altora și despre lucrarea Lui făcută cu alții, ajung totdeauna în vreun fel să-L bagiocorească și apoi să-L răstignească. Numai aceia care pot spune că Mântuitorul i-a mântuit pe ei, că El este al lor, numai ei îl cinstesc cu adevărat, numai ei dovedesc că iubesc și cred în El cu adevărat. De alții i-am mântuit, spuneau cărturarii și farisei. Aceasta este o afirmație clară asupra unui fapt împlinit. Și vindecările și învierile săvârșite, cât și iertarea de păcate dată diferitelor suflete, erau fapte prezente reale. Nimeni nu putea pune la îndoială lucrul acesta, nici chiar vrăjmașii Domnului. Dar, ca și atunci, așa este și astăzi. Mântuirea și iertarea Lui dăruită unui suflet care vine la El cu credință și pocăință, este reală ca și lumina Soarelui. Căci mântuirea nu este la sfârșitul vieții creștine, ci la începutul ei. Ea este un dar din credință, prin credință, și acest dar trebuie păstrat cu grijă și dus până la capătul vieții pământești. Suntem îndemnați la Filipeni 2, duceți cu frică și cu cutremur mântuirea voastră până la capăt. Mântuirea este nașterea din nou, este primirea fiului pierdut în casa părintească. Cine a părăsit țara depărtată a păcatului și a intrat pe porțile casei tatălui ceresc, este mântuit. Oare fiul pierdut nu era mântuit? Și în privința aceasta trebuie să fim limpeziți. Iată, în versetul 42, în continuare, spusele acestor bagiocoritori. Citesc. Dacă este el împăratul lui Israel, să se pogoare acum de pe cruce și vom crede în el. Adevăratul mântuitor, observăm de aici, din atitudinea Domnului sus, că nu se gândește la sine. Crucea este tronul adevăratului împărat al lui Israel. Israel înseamnă cel ce luptă cu Dumnezeu sau... Cel ce poartă luptele lui Dumnezeu. Să se pogoare acum și vom crede în el, spuneau aceștia agitați. Erau mincinoși. În realitate, ei nu căutau motive pentru credință, ci numai ca să-și bată joc de Domnul Isus. Când Iulian Apostatul îi spune unui episcop, care era orb, îl întreabă De ce Dumnezeul tău nu poate să-ți dea vederea? Acesta îi răspunde. Eu mulțumesc lui Dumnezeu pentru orbia mea, care mă cruță de vederea dureroasă a unui apostat ca tine. Așa ar fi putut răspunde și Domnul Isus. Ar fi putut, zice, coborând de pe cruce, aș avea durerea să fiu iar între nelegiți ca voi. Preoții cei mai de seamă împreună cu cărturarii, bătrânii, trecătorii, norodul din jur și tâlharii răstigniți alături de Domnul Isus s-au unit ca să-L jocorească diabolică înfrățire. Deși preoții nu aveau de-a face cu poporul și cu trăcătorii, când e vorba însă de bagiocărirea Fiului Lui Dumnezeu, sau au cu ei. Deși tâlharului nu aveau nimic comun cu dușmanilor care i-au condamnat la moarte, totuși, când e vorba să bagiocorească pe Fiul Lui Dumnezeu, s-au și ei. Când este vorba de bagiocorirea copiilor Lui Dumnezeu, se unesc părțile cele mai potrivnice. Acesta e un adevăr pe care l-am trăit din plin. De tâlharii răstigniți, alături de Domnul, nimeni nu-și bătea joc, deși aveau fapte urâte și criminale în viața lor, dar fiindcă nu erau în legătură cu credința, nu prezentau interes. Domnul Iisus însă, care era Sfântul lui Dumnezeu, care n-a putut fi învinuit de păcat, dar pentru că a fost osândit datorită luptei pe frontul credinței, era bătaia de joc a tuturor. Așa a fost din dintotdeauna. Adevărul lui Dumnezeu în lumina diavolului este supus la cele mai josnice bagiocuri. Preoții cei mai de seamă spuneau că ar fi crezut în Domnul Isus dacă s-ar fi coborât de pe cruce. Noi însă credem în El pentru că a rămas pe cruce. Slavă Lui! Fericitul Ieronim spunea, „Am înviat și voi n-ați crezut. Dacă s-ar fi coborât de pe cruce, tot n-ați fi crezut. Un mistic francez, pe nume Ioan, scria A suferi este mai mult decât a săvârși fapte, căci cea mai înaltă știință este să știi să sufe. Dacă Domnul Isus ar fi coborât de pe cruce, mântuirea noastră ar fi fost zădărnicită. Satana s-a apropiat de Domnul și de data aceasta cu aceea și spită. Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine.” Dacă ești tu lui Dumnezeu, pogoară-te de pe cruce! Domnul Iisus însă, cunoscând planul viclean al vrăjmașului, i-a dat lovitura capitală de moarte. Pe Golgota, pe cruce, a câștigat el biruința de plină și pentru totdeauna. Această biruință a fost dovedită în chip strălucitor în dimineața învierii și datorită ei, noi am primit harul mântuirii Datorită ei, omul s-a putut uni cu Dumnezeu, cerul s-a putut uni cu pământul. Slavă Marei Lui Biruințe! Amin! Și iată ce mai spuneau bagiocoritorii aceștia. Citim versetul 43. s a crezut în Dumnezeu, să scape acum Dumnezeu dacă îl iubește. Căci a zis, eu sunt fiul lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu nu se arată când ocolește crucea, ci atunci când aduce crucea, pentru că în cruce este mântuire și desăvârșire, în cruce este viața și fericirea. Preoții cei mai de seamă au rostit această frază. S-a încrezut în Dumnezeu. Ca și cum ar voi să ne învețe că în Dumnezeu nu trebuie să te încrezi. Aceasta este o mentalitate de tâlhari. Lucrul acesta este dovedit în versetul 44, versetul următor. Lângă crucea Domnului Iisus au fost și sunt mereu trei cete. întâi ceată sunt nepăsătorii, cum erau soldații romani. Ei își făceau datoria și au tras la sorți pentru cămașa lui. Chinurile Domnului Iisus nu le făcea nicio impresie deosebită. Vai, câți nu sunt și astăzi ca ei! A doua aceată erau bagiocoritorii și cei ce-l răstigneau, iar aceștia erau preoții, cărturarii, Farisei și norodul ajutat de ei. Ei l-au poftit să se dea jos de pe cruce, fiind siguri că nu va putea face aceasta. Și în adevăr nu putea, dar nu pentru că îi lipsea puterea, ci pentru că așa săvârșea mântuirea noastră. Dacă se dădea jos de pe cruce, noi am fi fost încă în păcatele noastre. Nu, nu s-a mântuit pe sine pentru ca să ne mântuiască pe noi. Iar a treia categorie sunt cei care l-au iubit și-l iubesc. Aceștia sunt înfățișați prin ucenici și femeile credincioase care asistau la scena răstignirii. Iubiților, din care din aceste cete face parte fiecare din noi, este o problemă la care trebuie să răspundem personal. Vai de nepăsători, vai de bagiocoritori, dar ferice de cei care iubesc cu adevărat. Ferici de cei care se încred în Dumnezeu, chiar și atunci când sunt loviți de cei care se dau drept apărătorii lui Dumnezeu. Aici este toată frumusețea credinței și a încrederii în Dumnezeu. Să rămâi statornic în ea când ești întins pe cruce și să nu ceri de la Dumnezeu să schimbe situația. Acest lucru îl putem învăța din plin de la Domnul Isus. El a rămas încrezător în Dumnezeu până la capăt ne-a din calea crucii și a suferințelor. Iubiți ascultători, mesajul propriu-zis al lecțiunii numărul 251, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, se încheie la punctul acesta. Minutele care ne-au mai rămas disponibile, dorim să le folosim, ca de obicei, din citire la două poezii, Apoi, cu o cântare, numai înainte însă de a vă încredința în mâinile lui Dumnezeu pe toți aceia care doriți să primiți, ca El să vă devină Tată prin nașterea din nou prin Fiul Său Isus Hristos și apoi să vă devină și și a vieții prin ascultarea de cuvântul Său. Amin. Haideți acum în continuare să dăm citire unei poezii, al cărei titlu este, Nu ți-a fost prieten? Nu ți-a fost prieten duhul lumii, te-a mânat de azi pe mâini și, după ani de amăgire, nimic nu ți-a lăsat în mâini. Nu ți-a fost nici copilăria, prieten credincios, curând s-a dus senină către alții și gol te-a părăsit plângând. Nu ți-a fost prieten cu credință nici tinerețea cât ai vrut, nici sănătatea, nici norocul, un singur prieten ai avut dar pe acela unul singur l-ai prețuit cel mai puțin l-ai ascultat cel mai din urmă și l-ai privit cel mai străin și totuși încă el așteaptă în sfintele-ți păreri de rău să prețuiești al lui iubire cât mai așteaptă în pragul tău deschidei singurului prieten plângându-ți vina ta amar căci dacă și el se va duce poți plânge în veci Va fi în zadar. O, suflet, ce te-afunzi! O, suflet, ce te-afunzi tânjind în apele tristării grele, Cât aș dori să te cuprind cu mreaja mele, Și cât aș vrea să te atrag cu știrea ta sau fără știre Legat cu glasul cel mai drag spre un dulce rug de strălucire. Și ajuns acolo, descălțat de-a firii vechi încălțăminte, să începi să mergi străluminat de un foc nebănuit înainte. Căci tu nici nu gândești acum, când pași trăirile mărunte, câte minuni te așteaptă în drum și câte străluciri pe munte. Amin.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 îl badă, nu vrea plânsul să-ți-l vadă